Palaa pöytäsi kevääjuhli Kitchen's.fi Kuuntelet Radio Helsingiä. Katko allellaan, siinä kuusen alla, seisoo vielä mökki paikallaan. Kun ostokeskuksen ohi kuljen tiedän sen, otta tuutonut kometsoon. He tarjoilivat mulle kolpakko, yhtä kylmäniin niin kuin aina ennenkin. Luokka vajan on kova jano taas ja paksu on pakko, en turha kometsoon. Paatte teette paatte, teette paatte, paskaa ei tule tällä kertaa nyt Meidän piti tehdä englanninkielinen paskista puhuma pelkästään englantia tässä näin ja soittaa suomalaisia pandioita, jotka ovat yrittäneet tai olen valottanutkin ulkomaan markkinoita. Laitko vielä kun vähän koenpaa ei kuule mitään luureista kunnolla tai ihan vähän vaan kuulee pösillä, pösillä, pösillä, pösillä, vielä vähän, vielä vähän, onnistuu No kiitoksia, täydellistä. Mutta kun sitten tuli informaatio, että pate Musta järveltä ilmestyi So, perkäpote perkäpote perkäpote perkäpote nimitää ja baita perkäpote niin kulki Tampere näs niin tota että me oltaas tehty jossain vaiheessa pate missä otetaan pelkästään pate soolotuotantoa. meillä on pidetty pate missä ollaan soitetun lähinnä so, popoida popera, mutta myöskin solopateja, niin nyt on pelkästään niin tutustutumme perkästän pate mustajarven solo tuotantoa kunnioitamme pate mustajärven soolotuotantoa. kerran vielä mainita. Pate Mustajärven solutuotanto. Pate Mustajärven tuotanto, koska, koska niin, tämän, sieltä ei nyt niin hirveästi niitä klassikoita löydy. Muutama löytyy, mutta toisaalta Pate on versioinut vanhoja rock-klassikoita Suomeksi, niin kyllä tuttuja äh, kappaleita tulee sitä ja sitä kautta sitä. Niin Ukkkometsähän oli tuohon alkuun, eikö se ollut joo, se alkuperä, kuka sen oli tehnyt siis muistaakseni. Niin, se on säveltänyt J. Karjalainen ja sanottu Timo Kiiskinen. Kyllä, ja tota, se on jonkinlainen hitti, että tässä Bonatsas tuli nyt tähän näin seuraavaksi, mutta patehan Pate on sanottu Ukkkometsokseksi, mutta Pate on myöskin sanottu, Kappa teo on sanonut myöskin sanottu mikä seuraava ja mikä on myöskin mikä, mikä seuraava nimi? Minä olen Pauli. Niin aivan. Tervetuloa. Hei! aja. Pauli ei sen tavalla. Ei Ja jatkamme täällä edelleenkin Paten soolospesiaalia. Kerropa, Sve, mikä kappale tuosta oli Äskeisessä oli kysymys tuossa. Oli, minä olen Pauli-niminen biisi, Alunberin The Hoon Poristo Spidorex on kyllä. Kyllä. Ja tässä on nyt on tämänkin on kappaleen sanottanut Jay Karjalainen ja ja tota noin, niin se on Jikara näette Timo Kiskinen, Mutta tota, niin tässä on tullut teiltä, teiltä viestejä. Äh, Suomen seksikkäät soittakaa please maa valitus ihanaa ja Jankerilahesta kohta se soitetaan. Janne laittaa viestei Patemon terve on levittö oma versio Juha Vani on rallista Tappara on terästä. soittakaa se tässä lähetyksessä on muuten ajan kohteen sillä Tappara pääsee SM-liigan ja haasto. Yritetään etsiä se sieltä niin ja Paten Pusta Järvi laittaa Vieste, löytyykö patelta Viedolorossa soverina? Ei löydy, mutta meiltä löytyy duetto, missä on länä ja Pate, se soitetaan jossain vaiheessa lähetystä. Meidän tappara mies laittoi että voiko olla parempaa kun näs. Linnan ja juhlatkin siirryttiin juuri tänään. Tampere talo on ja ja janne laittokas viesti, että ja äsät kisavat jääkeko Suomen mestaruudesta. Ensi viikolla alkaa siis kamppailu Pate Mustanjärven ja Olle Lindholmin lempareiden välillä. Näin, näin meinaan, näissä on asiat, että tota, no, niin useinhan sanotaan, että Pate on äijä, mutta onko pate äijä vai eikö? Jotano, niin ottakaa kantaa siihen Southboxiin. Voitte äänestää, että pate ei ole äijä ja perustella ja äänestää, että pate on äijä ja perustella. Tai että voitte myös äänestää, että pate on äijä ja ette perustelemaan tota, niin äänestää, että pate ei ole ja Onko pate äijä vai eikö? Ja jos pate ei ole äijä, niin perustelkaa sitten, mikä pate sitten on, jos pate ei ole äijä. Onko Mattilla laitetaanko äänetys? onko pate äijä vai homo, mutta se nyt tietäisi, miten se pä tota, niin päästyy. päättyy. että laitetaan äänetys Ennen mä näen tän päivän nytti että laitetaan kumpi on äijämpi, Pate vai Antti Tuisku Mutta nyt jätetään sekin välillä annetaan ihmisille vaihtoehtoja enemmän Äänestäkää onko Pate äijä vai koiko Ja jos Pate ei ole äijä, niin mikä Patei Mustajärven ylipäätään on Tässä on siis makkari ja Pate solo pate ja laitapas lisää solo -patea sieltä Täältä niin... vähän lisää soolopateja ja taas <tos> vähän soveria kehi kun lähdet armeijaan Ei tein alun perillä ja soundi. Joo, ja tähän nyt status se on se on myöskin soveraluperin, se on joku poolanent poolanta joku vastaava semnei poppihitti. mutta tämä on kyllä ta mä ta ta ta ta ta ta Kun ta ei enää joka ilta nähdä voi, ikävä muu sua täällä ois, kun lähdet armeijaan. Oh, oh, oh, kun lähdet armeijaan. Mun seisot puettuna harmaaseen, luomaat saa. me armeija or, or, or, or nyt taas tästä tuli pois se tuppas nopeasti pyörättämään tässä näen tää että... otsota sen pulasti Mä... Kaikki hyvin, no suurin piirtein näissä, missä mulla tuossa on toi paperi. Pössä kertoo mielipiteensä äänestykseen. Yeah. Pate ei ole äijä, Pate on äijä. monta jiita äijä monella jiilla. Selvä vän meidän meina on nää nä näin, näin, näin, nimittäin, mutta näin, näin, näin, näin, näin, Posti tällä ruotuun vähän peltos, ei, se on ihan sekasin täällä paperi sen kanssa. Neiti ja kaivataan äijä lähty syn Äijä ei ei ei no niin katsotaan mitä täällä tulee. Äijä perkele Mustajärvi, on rock äijä Artilatto Eli yksi äijälle Pate on tappara Eli ei tuli noin. Simo Hovari laittoi että Pate on homo kun laulaa miehelle kun joka lähtee armeijaan. Eli ei yksi kaksi tällä hetkellä Pate on äijä isolla äällä miksi herske juttuja runsaasti kiroluja miekäs arsenen elämään Viisitkin perustaa perusta pursovat testostoreunuja ne so olla kuin niin niin soololla ollut kuin, äh, niin kuin Popena.22 Pate on sika Sillä lailla jaku, Ja Janne on laittanut ää, dada, dada, hetkonen, nyt, nyt nyt tässä Tulee niin paljon, että ei tossa se on Pate ei ole äijä, se ei osaa edes ottaa viina Akulaitto ton 24 Op, op, op, op, op, op, op. Tuosta noin. Hän räjähtää käsiin. Pate on niin suosittu. Kyllä, Pate on suosittu, mutta onko Pate Ostin kerran Pate-stringit, Pate joissa oli Paten naaman kuva sisä, sisä, etupuolella miehelle, niin Kustille. Hän piti niistä kovasti mielenkiintoista. Ja, tota, noin, Pate tuomasin aikana medialle, että olen perussuomalainen, vaan ei, perussuomalainen. Kyllähän tällainen sanallekin todisti, että Pate on Ä ja yeah. Eli sinne tuli taas ääni, pateis äijä, Paul Paglet on laittunut tuonne neljän neljä eri tällä hetkellä tilanne, Pate ei ole äijä, Pate on äijä, tuossa tuli tuollainen samanlainen, kun, to, to, to, no, niin voi luita pösellä tuonne? En voi. lukenut, se oma Okei, okay, hyvä, eli siinä on viisi neljä johtaa tällä, ja Pate on se äijä, taas tuosta Saksamassa on tuon pois, mistä, mistä, miksi toi aina, mitään, mitä tää? Juu. Siellä on se näppäimistä, niin paina sitä. Ari yrittää käyttää tablettia, kyllä. joka on valitannut se oikein osaa. Kyllä, kyllä. Ja, tota, no joo, tässä on tullut viimeisimmät. Tuossa jatketaan jo, jo, jossain vaiheessa lisää. No niin, äh, jo, 6-4 johtaa, että Pate on äijä. Kauan seissyt päällä maan, niin vakaana ja paikallaan On nähnyt enemmän kuin mikään muu Tuo vanha seetripuu Nähnyt ihmisrodun lapsuusajan Maahan piirrettävän rajan Uisen nuijan iskun nousevan Ihmiskuntasi Varttui rauta miekkaan käsi, tarttui miehet, kun aseisiin ja sitten taisteltiin. Päätti hiljainen tuo todistaja, vanhan kuulon kerrottava, ihmisistä ehkä ei Tule suokaa, maa nyt luokaa, Isä Tässä tulee edelleenkin, tässä on hankala pysyä mukana. Mä, mä sano, että tota, niin, tarkkaa enymäärää nyt, että tässä joka helmetinkin, kertaa. tässä on tullut viestiä on se äijä, koska kos, kos, Kosak, se on Ukkometso, ja Pate on sitä mitä on se, on äijä, edelleenkin äijää, tulee tosta noin, missä se nyt ollaankaan, tuolla Anpiolaitto-viesti, Pate on älä, <sälvää> selvä, okei, okay. ja, ja himanen laitto vittu, Pate on neiti, no tää menee suuripisteen tasoihin. Ja mitä se Valtion viesti vittu jätkä nyt oikeesti kasasin ulkomaan friendiä radion radionäären hotellissa täällä Pekingissä kun olisi kerrankin ollut englanninkielinen kielellä speesu luvassa te brklet mutta <tos> muuttaneet suunnitelmaa? nyt puudette anteeksi ja selvä selvä ulkomaan kielällä. sorry sorry you guys there in Beijing we have to play uh, Pate Mustajärvi uh, pe peet Uh, Black Lake <laughs> uh, Chaser plans After four weeks Something like that Then we have a English special Okei okay, Ja sitten Kyllähän patio on äijä En siis kuli hänen fa Faniklubiinsa Pate on ääjien, Eli käis Pate on isäntä Ja patio on rouva Tauske on tuota mieltä ja Kate, uh, Pate on cover on Juisi ja tehnyt suomenkielisiä versioita uh, Johnny Cashistä. Soittakaa pate versio Juisi ja piste ollaan ihmisiksi. Ja Johnny levyyn sisältö Nyt tuli polttaa Kyllä, käymme niitä läpi myösen. Kohta kuunnellaan Pateen soolo mutta sitä, lisää, sitä ennen lisää viestejä. Kynttter laittoi viesteä, että uh, vieste, Pate ei ole äijä enää. Pate luopui leijona korustaan ja kääntyi keskikäiseksi hipsteriksi. just Ja Lasse on sitä mieltä, että Pate on äijä. Kuka vaan ei pääse hoitoon Ei ole pateettista. Ja Jaahnukanen viestiä ja ihmettelen edelleen, miten toi bändi ei ollut oikeus, niin isoinen isoin hitti pitkäkomma kesä on suoraan Marin Here of the Dog ja kehtävillä laittamaksi omaksi biisiksi, laittakaa soimaan ihan sama biisi Ei, me ei soiteta popsua tässä näin tai eikä myöskään Maria, koska soitamme solo-pateja täällä näin. Ei ja soloilla on potankki. Tässä on tullut nyt ne Charles Charlottin on Char tuossa taustalla, mutta lapau on laittanut viestiä, tässä on tullut näitä niin hervetistä, pitää lukea tämän jälkeen, kun pari piisiä putkeja, mutta lapau viestiä, ne ei ole, Pavol pa on äijä. Pate on Jessör, äijä, äijä vai äija? ja tiedä, selvä. Pate olla liian äijä, eli ei ole. Pateon äijä, jos äh, pitää verrata Olli Lindholmiin vetlaittoivasti. Pate on äijä, että on neiti. Pate on onneton teko ja oikeasti se on täysläjä. Artu Viskarikin on äijämpi, just joo. Patella on taikakaulin housuissa, hanhen paksa. Pate on äijä, niin kuin Pösänderi ja Paviaan. Pate, ei ole äijä. Pate on äijänä äijä. ja Pate laulaa jossain helvetin luonnosta. Ei, äijä, Pate ei ole äijä. Pate on dokannut niin paljon, että se on maksa. Pate, tämä kuulostaa aika homolta. Tauski laittaa viestei. Pate on niin kova äijä, että voisi soittaa Helsinki City Boys by No onhan se Pate, ainakin Hei verrattuna ja eli äijä on huuto merkki. Ei se on äijä vanha juoppo ja luusari. Pate on äijä, koska ei ole vielä itseä vieläla tappanut äijä osaa pitää taukoa Pate on Gandhi. En Pateesta tiedä, mutta Popera juttimusaa. Pate on kahdi Uuleman kerran. Lue nyt se edessä äijä ilman jiitä älä, älä, älä, että jos äijä tavastiella sanoo mi Mikki mimmelä että näytät tiisit ja mimmit näyttää onko kysymyksiä, kumpi on romempi Pate vai Gary Moore? Kuka on Pate? Pate tulee vielä kaapista ulos ja syyllä Atti kanssa minne sitä hoita? Mainittu! Kaikki luettu! Helvetti! On vanhan liiton mies, tahdon kättä paiskataan Enkä viestiketjussasi turhaan roikkua vanhan liiton mies vain parkkin suojana. kylmä viima koettaa, turhaan miestä orjutaan. Ja sen lisäksi, että Pate on äijä ja Pate ei ole äijä, niin Pate on vanhan mies Tässä on Pate Mustarviin uuden sololevyn avaus on vanhan liitonmies. Ja katsotaanpa nopeasti tässä ennen kuin pössä laittaa vielä yhden kappaleen. Mennään sitten mainoksiin ja jatketaan sitten äijyyden syvimmän olemuksen selvittämistä Patessa. Tästä mä on säveltänyt ja sanottanut... Johanna Viiksten, nainen on saanut tulla kappaleja Neiti ja meininkiä, neiti ja meininkiä mennyt... Seuraava äijää, Nyt pitää olla vähän tuleeko pitää Runkku, Tuleeko juikee, tuleeko juikee, juikee ja juikee Äijää Runkkaa, äijää, äijää. Aris on neiti kaikki, jotka runkata Nyt meni homman käteen Yes. Siis tietenkin elämässä pitää olla jonkkoja. Tässä on, minäpä uutisoin tähän, että Pohjanmaalla naiset saavat oman pornokanavan. Kun ei tullut tuossa puhuttua riittävästi äsken, niin tulee lisää informaatiota. Anvia tuo va naisille suunutun pornokanavan. Anvia eli Kentinen Vaasalla puhelin tytär yhtiöineen. Puhelin tuo markkinoille maailman ensimmäisen kokonaan naisille suunnatun porno eli aikuisviedet kanavan. Kanavan nimi on Duski, mikä tarkoittaa suomeksi hämyä. Pitäkää mielessä, näkyy ainakin Vaasassa. Elämässä pitää sillä olla ronkkua. millä ei ole pitää olla... Sano voi laita pois, niin Ari tulkitsee! Mitäs nyt menee? En mä itse asiassa muista, niin sitä patsi... Eihän mä saa tulkita, että on Elämässä pitää olla ronkkua. ei välttämättä leipää eikä punkkua. Ei tarvita meidän pressa eikä kunkkua, sillä elämässä pitää olla ronkkua. Ja patea. Pateaa! Ja mainoksia! Kuuntelet Radio Helsinkiä. Nyt on kauppa kauppapäivät. Tule ja tutustu kevään parhaisiin autotarjouksiin. Kaikki kauppapäivien auto- ja kesärengastarjoukset ovat voimassa Airportin, Espoon ja Helsingin audisenterissä keskiviikkoon asti. Katso heti lisää audisenter.fi. Suomen ripulitietotoimiston uutisia. Varpusparvienäkilliset pyräydykset ovat vähentyneet maassamme. Ilmiön syyksi epäilään prekosa lääkettä. Ripulia ehkäisevä ja hoitava prekosa. Nyt apteekista ilman reseptiä. Mikäpä sopisi kahden radiomainoksen väliin paremmin kuin oma pala janakkala. Kuka olet? Mikä sinulle on tärkeää? Paljasta persoonasi ja osallistu suunnittelukilpailuun osoitteessa temal.fi. Entä maistuisiko tässä välissä pieni, keskikokoinen vai vähän isompi pala janakkala? Minun nimeni on Bloom Smartbot. Olen älykäs ja huippumoderni itsekasteleva kukkaruukku ja huolehdin vesi vesitarpeesta automaattisesti. Lisää minusta osoitteessa kukkaruukku.fi. Ja vielä lopuksi, jos olet unelmoinut laadukkaasta asumisesta kaukana ruuhkista, on ratkaisu ihan tässä lähellä. Se odottaa sinua osoitteessa palajanakkala.fi. Ihastuttava norjalaislaulaja Tarane Bron saapuu Helsinkiin. Konsertti on lauantaina 5. päivä lokakuuta The Sirkuksessa. Lipput myy tiketti ja lippupalvelu torstaista 11. päivä huhtikuuta lähtien. Yhteistyössä Live Nation ja Radio Helsinki. Tämä on Radio Helsinki. Mä tapoin miehen, sain maineet puukkojunkkarin, vaik itseäni puolustin. Kruunun kyyti minut Siberiaan vei. se juna palasi, mut ruumiini vaerei. Mut vaikka sinne jäin, mä palaan takaisin, mä elän minä poita uitin tanssin päällä tukkien Vengon näin on sydämmen Suma seiso yksin tyki panossini liian tulian aipaisin Потом murtuin Sotaparrun alta vei, mua kukaan nähnyt ei. Mä olin sotamies, jouduin kaukapartioon. Rintanaalle petsamoon. Me ratakatkaistiin ja tultiin kotiin päin. Se ryhmä vihollisen väilytykseen jäi. Stain kuulan rintaan ja jäin hankeen vieläkin, en suostu kuolemaan. Pate on kuningas, lailla virranolatiin. Sain myös. Jontin. Tästä tuli lisää äijä musaa menellään. Paskiksen tunti, eli koko tunti omistettu maailman parhaalle Paulille, eli Pate muusta järvelle. Nyt on eka kerran muitakin miehiä äänestä kun Pate vetää mäleen vieläkin. Eiks tässä onkin Jorma kääriä on iso... sor... ja nois? Jorkan kääriäisen sorsakoksen Top ja marsti on harjoit. Yeah. Soi soi soi. Me so so so jo mutte arra kuka keskiviikkona esiintyy tavasta arvaa kuka no, esiintyy. No Pate Burgeri eskin jumala tulee vähän mikseli heittää keikkaa. Hyvä Pate. Kyllä. se uutta uutta solo tuotantoa tässä näi. Me ollaan siis sikku kappale täme ollaan jo soitettu. Se, pate Fase, mikä, mikä yks on Facebook vai mitkä Pate kotisivu. Kotisivu tää löytyy, löytyy tuota no, niin siinä ilmo ilmoitetaan ihan vaatimattomasti tape, tam, tam, tam, tam, Pate on tam Tampereen ylipää, eli seuraavaksi kuunnellaan näin on Tampereen ylipää, joka on uudelta soololilta kappaleen, nimeltään Tampere. Ja koska tämä kuulostaa niin tylsättä, tämä upatte-soolotuotanto, niin puhutaan taas kappaleen päälle että ehkä te pystytte kuulemaan kaksikuntia ihan puhtaasti tänään. Kun on taas tämän viestejä, laittapa vähän hiljimpää. Alkas 9-2 ilmoittaa tässä ne Poperaan Keikalla Parolassa, meikä huusi niin paljon Mansen vastaista läppäeturivistä, että patelta meni hermot ja lopetti hetkeksi soittamisen. Ihan pelletyyppi tyhmä kuin ämpäri, okei. Vompa tilaittomasti kukaan ei ole pati syntyssä. Ei ehdotan Maki Kolehmanen spesiaalia, miten olisi myös sitä on kuulekaan, me ollaan, tai pysyöllistä jo tuossa jokin aika sitten, teemme sen kyllä ehdottomasti jossain vaiheessa. Ja mielestä Iikaren on äijistä, äijin vittu ikinä. Ja kykyä näin on, niin viesti, viestit Pate on taiteilijaneiti. neiti. Willi on sitä mieltä, että Pate on mun, mun mutsin pikkuserkku. Pate on Batman on viesti. Pate on vanhan liiton mies, eli pelkästään lähetyssarjan jäsenossa harrastaa pimeässä. Voi koittaa takakin Pateen runkaa. Pate on passee. Imanen Pateen ja tuiskunnan vetää kimppakivaa, eikä äijä, äijä on nähnytkään. Te ootte äijä. Hähä, hähä, hähä. Soittakaa maailman paskipisi. Sankarit se tulee jossain vaiheessa. Kyllä, ei tätä, tätä, tätä lähetystä, mutta Pössilön live-versiona se on äijempi kuin Aari ja näin päin pois. Niin, Ehdinkö mä lukea tuon vielä? Joo, se on lukee, Pate tulee vielä kaapistollossa, se Styla Antituisku kanssa. Tällä hetkellä tilanne on noin viivti, Eli onko Pate äijä vai eikö Pate ole äijä? Ja jos Pate ei ole äijä, niin mikä hän on, niin laittakaa soundboxin viestejä. Minä luen Minä juun valauta, luen kaikki viestit, jotka tulee tänne. Tulee. Pössö, vaihdetaan pakkas ja Mitä laitetaan sinne tänne, että seuraavaksi? Aitetaan vähän rollarikoveria Ah, tässä on sielun taustalla, eikö se olekin Mut Meidän se... äiti Imppa Joo, hieno. Uh, Rolliks tos, Naista esi kalmuja i velä Pakko pitää pateo äijä. Studiossa ei hyödytä liitty Pesää seuraavaa biisiä. Tulee vähän Juisia. ja on äijä. Ja juusin tuota on vielä enemmän äijää kuin Pate esittää. Vai mitä arskeu? Oot sä äijä vai neiti? Mä oon ihan neiti äijä. Mukastaakseni tän on tehnyt alunpäin? Alunperin joku kiskelmätähti tähti nimisen kappaleen. Joku Lea joku vastaava. Tietääkö kukaan? Mutta juus on tää sanottanut, mutta tää ei ole varsinaisesti välttämättä Juisin kappale. Tiedätkö sinä? En tiedä, mutta eikö Juusen biisejä Juusen tehnyt Kyllä, Juuse on siis sanottanut ja biisejä. Mu biise on, mutta Juuse ei ole levyttänyt tätä välttämättä. No, on oh, niin. No niin. En, en, en, en, en. Mä en, Mä, alusta. Piruvia. Tik tik tik tik tik tik tik tik tik minä muistan ne syntiset päivät ja yöt, kun me raitilla tramppailtiin. Oli kaikilla meillä ne niittiset vyöt puolesta kampailtiin, Oli haukkoja, kyykkyjä, lampaita, jääriä arkilla seilattiin. Kun ei syntiä sattunut tietoja, vääriä lehdissä peilattiin. Piru vie minä syntiä, join piru vie ja me synnistä juovuttiin. Mutta herkkinä hetkinä rakkautta riitti ja synnistä luovuttiin. Se on niin piruvien, mutta totta se vain on. Synnillä säilymään saatassa painon. Kohdusta kuoppaan on ihmisen tie. On se rakkaus, vaan yeah. Ari oli väärässä, Ari oli väärässä. Se on ihan neiti, se on ihan neiti. Oli ilmassa ne Hei Paula. Mennäänkö Hei Paula, vaan, onhan mä ainoa, eikö niin, kun päättynyt on tää koulu ja muu. Paula, silloin vastaathan sä juu. rakka, rakka. Yksinäisyys ympäri joskus ottaa hahmon ihmisen. Tiedän mitä haluan, tiedän miten vähän kykenen. Yksinäisyys sydämös katkeriksi, pisaroiksi tiivistyy. Siinä yksinäisyyden on seuraus, siinä on sen syy. Ja edelleenkin toivotaan Paten juike-sovereita. Tässä on tietenkin kaksoselämä sover uh, Juuden laittovieste Pate on kokemuksensa nähden aivan sysipaska laula. No voi herranen niin aikaisen täysä kiusa Pate. Pörtti kaikki tampereen rokkarit on romia, mutta Pate vie voiton. Ja mitä sitten, Jenni piirtää, millainen olisi Pate, jos olisi sieni? No vittu, Patti! Kostoksi jo, Arne, kostoksi joudumme lavalle heidän kanssaan, ja Pate on hyvä kundi ja pani on hyvä humoriteju. Onko on varmaan joku aikaisemmin, ollut alkanut juttu tuossa noin, ja, ja, ja, ja katsotaan, missä asti me ollaan päässyt tosta noin. Odotan, olla vähän kovempaa vähän aikaa jälkeen Kumpa sinut tuntisin paremmin Taan Ari sulle Kyllä Isin itsenikin Kyllä se Pate on herkkä mies Sinutkaan Anteeksi noin sano mies vaan Mies Tulen uudest. Uudest. Ja sitten Pate itsellään tobiosti paapa paarippa paata paapa paapa tte tte t laittobiosti lompatti viestei pokkukaippati syntyessään nä nä nä nä nä nä nä nä missä vaan on ollut itsenäisyyspäivän vastaanotto tänä vuonna Tampereen talossa kättelämessä on se Salensian Pate se on äijää myös laittobiosti kyllä näin oo itsenäisyyspäivän vastaanotto on tänä vuonna, vuonna. tosiakin Tampereella katsattaakse tai Tampereen talossa mä tiedän missä se Tampereen talo sijaitsee tiedät missä Tampereen talo sijaitsee onko aivan totta herranen aika eiväs tulkkaan me Janne laittomistin, kun oli vuotias Sain Patelta Povella-Levy Mustojärven nimmoidilla varustettuna Oli melko tuiterissä, mutta sitä huolimatta hilpeä ja hyöntulinen Ei Riita haastanut. Pate on kova jätkä Se oli kova jätkä Pate ei haastannut, Riita on yhdeksänvuotias skinin kanssa Niin kyllä niin, sillä näen ja ha Pate on hermafroditti, tuli viesti Tumpa sinut tuntisin paremmin Patemmin! Silloin, että tuppisin itsenikin vai? Okay, Tuleeko tule uudestaan taas? Tuleeko uudestaan? Ja Raimo laittaa myös sitten, Pate on äijä, koska se ei ole ämmä. Ja vanha runkkari ei ole äijää nähnytkään, eikö rintakarvat kasvaa. Yeah, vitun vitu läski, vapauttakaa Palestiina justiinsa. Niin. Ja taas noista linnanjuhlista pate halutaan sinne esiintymään. Pate eduskuntaa, Pate on äijä, ministeri. Pate on Tampereen Tartsan Tuo eli hyvä Pate Laittoi jopa kuningas Augustille vähän öljyä persiisiin Me ollaan Pateja kaikki kun oikein silmiin Katsotaan Kyllä näin on ja halutaan popera suksia, Mutta ei tänään se solo soolopaatea Pate on näin, mutta pitää kuitenkin pojista Tämän tietää ystäväni Esko Mutta jää, muu jääkö salaisuudeksi Joo ei se mitään Pössi, laitapa seuraava biisi sieltä No, Joo, jo, toki jo, jäseni suudestaan. Ikiaikaisen isänmaan. Joku väittää ilmassa, että Pate on leipio. Te olette leipioita, itsekin olette leipio. Mikä on leipio? No saan ilmeisesti sanoa, että Pate, pate. selvä, ilmeisesti. Mä Äijä elä. Kyllä, tapolla laittoi viestintä, että olisiko Mervi siellä niin tampoja, että Pate käyttää niin paljon mustaa suolta asuissaan, että me tapolassa aiotaan suoltaa patennäköisiä ja Kyllä, kyllä, kyllä. Ei duoda noin, niin no, onhan se äijä, on Teemu sitä mieltä. Kuka on Suomen naispuolinen Pate? Musta tervetulle kyse. Olisiko sitten Mervi Tapola? Pitä, jos pitäis ottaa joku laulee, niin kuka se muuten voisi olla? Nyt äijä musaa lisää. Äijää. Joskus tekis toisinaan, sitten taas ei. Joskus tekis toisinaan, sitten taas ei. Tu tein ja polsin antaasi. Kello oli yksi kun hän kiljaisi, hei tulle tänne, peippi, ui mun Pilaan ja hylän ja rakastan mai, piilotel ja hylätel mä muihin aamun asti Kello oli tuota pika melkein kaksi ja lyli mutut koko ajan hurjemmaksi, Niipä niin. Kuin Kello neljä ois, tyyli kysy, jos vielä samanlaiset saavat mikä siinä? Pilaan ja höylään ja rakastan vain, piilaten ja höylät en mä aamun asti, ai. No pikuiljaa kello viittä läheni, ja tursi miten voimat on joopa joo. Pilaan ja höylään ja rakastan vain, piilaten ja höylät en Hankki Elefant Festival marssii isomille arenoille 18.-21. huhtikuuta. Kolme lavaa, elämyksiä, taidetta ja järjestyttäviä keikkoja Helsingin yössä. Sirkuksen lavalla muun muassa Mata High and the Speedometer, Tony Allen, Ayokoto and his Afrobeat International, jätkäjätket Plutonium 74 sekä Reno and the Rhinos. Ennakkotiiketistä kyyti. pyyti. Hei, milloin teidän asunnossa on ensiesittely? Se on myyty jo. Sen myy kotijoukkue.fi Yhdysvaltalainen Toro Imua saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Artisti esiintyy Helsingin Tavastialla torstaina 30. päivä toukokuuta. Piputiketistä keskiviikosta 10. päivä huhtikuuta lähtien. Yhteistyössä Live Nation, Stupido Rumba ja Radio Helsinki. Nyt on Volkswagen Centereessä kauppapäivät. Golf-variantin mukaan saat talvirenkaat ja webaston kaupan päälle. Kaikki kauppapäivien auto- ja kesärengastarjoukset ovat voimassa Airportin Espoon ja Helsingin Volkswagen Centereessä keskiviikkoon asti. Katso heti lisää. volkswagencenter.fi dio Helsinki Muotoinen pulla pitkon muotoinen mies on verraton Pum. Pum. Pum. Pum. Ja sinä Pate Mustajärviin ja versioi ja mitäs tänne on tullut Te vieläkin viestiä, odododododo, missäs nyt tänne? Maxwell tämän? Silverhammer. Kyllä, ja niin, me tuossa tuli herras keskustelua, kuka on naispuolinen Pate Mustajärvi, niin Arska-laittoviesi Anita Hirvon on yhtä kuin Pate Mustajärvi Aika hyvä, aika hyvä, ja eräkkolaittoviesi, että Kikka Laitinen on Pate, sehän on Tampereita Kikka Laitinen, mutta se nyt ei ole ihan niin turvanut kuin eräät muut ä, artistit. Ja Brodin puolesta laittoviesi, ehkä joskus Tauski, spesiaali, Tauski on neiti, Pate on näin ja, ja Pate, tuossa tuli viesti. Ja myöskin hetkonen Pate ei ole äijä, vaan Tommi Läntinen on miestä mies, eli äijä Patella on muraton sitä, sitä mieltä, mistä se on saanut todennettua. Ja Pate is Itali laittoi la, Lamperto Macaroni ja Paulikosin armeija ja Läks Anja kysyi, jaha en tiira, mutta nyt olen Ninan pösillä Yleisön seuraavaksi tulee Länä ja Pate, Mustojärvi ja Mää ja Tapparaan mies. Ai herranen aika senttää. Oi oi, nyt on herkkää. Tässä on kaksi torinista ja länä, länä, jotain tällaista ohjelmaa alkupuolella, että mä en tiedä kuka tässä ja ketkä. mä ja mies. säästää, mutta... Me mentiin herran ja, Me ja ikuriin, ja hirveet siirtosummat riipää. Porra Tu patee siin mitä Ottaa mitä mitä Ottaa mitä pärjä tappara pärjä sitä 4-1 4-3. Meneekö 4-3. Mene 4-3. Siinä se on. on tässä lähtökö no nokulla. Ja Viksupedia tietää kertoo, että Mustajärven nuoruuden yhteyttä ovat olleet ainakin Green Boys, HC14 Mathama, Chavez, Chiefs. Ja Mikael Anilan Ilige. Mikael Anilan ilikee, Lata orkesteri, Hohdinpän ja eri Kepperi, tietenkin koolla ja kahdella peällä. Ja tuoda noinen niin on esiintynyt myös näyttelylle muun muassa Aki Kaurisman elokuussa Salamarin Unijonijuu Oli siinä niin ja esiintyimme sen Leruusun yhtyön Musiikkivillalla Musta järveä nähtiin uh, 1980-luvulla Silloin myös Juike Leskinen Kranssla myyhtyjen Keikolla Vieräärävässä oli sitten myös Lempinen ikurin turpini, Kuka nyt tota ei tietäis Ja sitten tuodaanko tässä jotain muuta Seuraava biisi aika Nyt ollaan vähän villejää Ollaanko? Oi ai ai, ai! Tämä Aijaa. Kovaa kieltä, kuin o, ei täkö kovaa kiekko melkein aiempikin kirkas saat. Moi perkele tässä perskar palaa. Aijaa. Mikolanta viestin mun vaijatuntien on niin tunnen kuin minäkin, moitunut kahdesti. kertaa turha tulla mulle. Mulla se ei vieläkin. Hei vaikka, en ole. Pätevettä, Antti Toisto.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 PAAAATEEKSI SYYNTYNYT Seuraaks sulla aijaksi, noni Aijaksi syyntynytt nyt kun ne laittaa pate Johnny cash se tuli muutama vuosette Levi... 2010 missä se versio pelkäsi Johnny Cash-kappaletta se huolella mun sydäntäin on suomeksi, se on ikäs, vippaatte, Rakkauden, kun katseessa näin, vain kaita tie. Sain vuokseen lain. line se oli hyvä lain, se oli hyvä lain. Ajattisikö? Vittu lain, se on vähän niinku kuin statislankia. Oikein mitä on Taampojen ei ole lankia siellä ulkaan. Tätä mä enäkään kertaa aikaisemmin. Tämä on Pampan Pauli -Vallelilta. Mä lähden studiin. Just so, I'm coming in! hora, no need to stop! I'm telling that day! Your volition, it's my volition! Stlling! Look! Deem up first, they are in one stop! They're taking Pidetään sitten kohden helsinki päivä hallilla, onko se kahdestoista kuudetta tätä vastaavaa, niin silloin pidetään study slangi special. Me kaksi junan tuomaa, pelkästään study slangia silloin sitten. Ja siellä kuuluu study musaa, hey, kovammino, hey, hey. rock rockie rock, yeah. rock. vittu kalli, jää, yeah. jää, spora. <laughs> spora, skuru vittu stondis, jäbä heittää hyvä flöitti. Seuraavaan niin klassikko, niin sitä pitää soittaa pidempään, niin nyt otsa vaan nyt lähtee. Ai oh, oi, oh, tuulee kau Portugeviltti, tuulee kau Portugeviltti. Rukea, rukea, rukea. Bonjour no. run. Joo, mikä taiste. Synny me lähtemään. Juuike on tässä rottunut juuri. Synny me lähtemään. Se ei ihan justi mutta tä ihan vähän aika tässä. Patees Pate. So, Pate. Nyt on lahja Pate laulaa. Ei, lanktaamosta Mitä on sanomaa, on sanomaa Anna Pate laulaa, Lantana, suolapate anna laulaa. ei Pate vittu, Taveki Mutti Tampereen perkele näin on, näin! meinaa Jos Pate tulee Lahteen, niin me hakataan sen nääs, vittu Lahden vie sen jopa, meina, nyt on kuvaa, Ei nyt meni vähäpana, aihita haluta Pate laulaa tulla, Sen kunniaksi, että ollaan, että pidetään turpakin! pidetään turpa, Kertalle, ihan puhtaasti biisi, alusta! <tuh>. Nyt hiljaa! Päälle! Pää! Pää! Pää! Pää! Sorry Pää! me Pää! Pää! Pää! päälle Nyt tulee Pää! Pää! Ei Nyt Pateon, äijä, Kyllä, äijä. kyllä tuli, tuli sen verran, tuli harvoin tullut niin paljon viestiä tänne näin, että onko Patea äijä vai eikä, kyllähän se aika selkeästi voitti, että Pateon äijä ja ensi viikolla tulee sitten TV-spiä, vähän riisimpää menikään, silloin sitten pari viikon kuluttua tuostaan Saanila on tullut tuosta tänne vieraksi, silloin tulee varmasti eri. Ei hämmentävä, että sitten aletaankin lätkää me myös, kaupat. tulee urba-special, urba-special, lätkäpiisiä soitetaan sitten kolme viikon kuluttaa. Herranen aikaisemmin, niin tulee varmaan se englantisspecial, että taisi jos saa sitten jossain vaiheessa toukokuuta, juu, ja siellä... Kiinassa kyl... Niin, sorry, sorry China, sorry China, sorry, China, China. Sähän tietysti sä, mikä on posliini englanniks? China China, me... me, me, me good China, kun, mä, mä en ymmärrä, kun, mut hei, mä ostaan englantia täällä näin, mutta ton... Tuota, Nyt on patevuoro, mien aika hiljentyy me, me, me, me toni, pa, pateettisesti ta, lopetetaan tähän näin Alberti tulee tänne jatkamaan toimintaa HESA-radiossa, niin on oli paskalista <laughs> no, En <sanomme>. tässä vaiheessa <laughs> Eikä ei tiiä se Joo, ohjelman nimi on sitten paskalista ja kuuntelet HESA-radio täällä näin Tossa on peltoisen arja, tässä on leipä siellä, enkä <laughs> senkin <laughs> No niin ja tää, tää mikä laulaa tässä taustalla se on Pate Mustajärvi nimellä. Hyvä Pate, Pate, Pate, Pate. Äijä, äijä, äijä, äijä. Hyvästi. Hyvästi. Kun ohi kuulien tiedän sen, kohta tullu tonukkometsoon. Hei tarjon ja mulle kolpakko, yhtä kylmä niin kuin aina ennenkin. Mulla on taas ja paksu pakko en purhaan tullu Suomen sai Eikä pysäkyytimaksusta ole huolta. Tämä on Radio Helsinki.